Tizenötödik fejezet Kolombesár Tiron és Berg még a barlangban voltak, mikor a menekülők megérkeztek, és óvatosan lefektették a súlyosan sebesült Lorenzet. – Halló, Gsot! Ez aztán a meglepetés! És ki ez a sebesült madár ijesztő? üdvözölte őket Tiron vidáman. – Szép kis bál volt odaát! A menekültek nem is feleltek, gyorsan hozzáfogtak, hogy bekötözzék Lorenz sebét. A golyó a jobb lapockája alatt rézsút átszaladt, és oldalt az egyik bordája mellett jött ki. Valószínűleg a tüdőt is érintette. Ahogy lehetett, bekötözték, aztán Laverborg rendelkezett. Valamennyien jelentkeztek Búmalemben. Elsősorban megmondjátok, hogy a titkos szolgálat egyik embere itt fekszik sebesültem. A nevét nem tudjátok. Érted, Jott? Maguknak fordult Tironhoz és Berkez. Szerencséjük van, hogy hallgattak rám, és puskával együtt mennek vissza. Így csekély büntetést fognak kapni. Jott, meg én a puska elvesztése miatt haditörvényszék elé kerülünk. Most nem megyek magukkal, mert dolgom van még. Melyik kávéházba várják magát? Miféle dolga lehet itt valakinek ebben a pokoli pusztaságban? A sebesült szólalt meg gyenge hangon. Menjen, A báró kisurlant a barlangból, és eltűnt. Tudta, ha siet, délután a Tigmárba ér. Már világos volt, mire ki kecmergett Hamad közül. Örömmel látta, hogy az utolsó lejtő aján szép széles országút van. Ha eléri a vasútállomást, egy fél óra alatt minden sikerül. Aztán jelentkezik az első helyőrségnél. Rohant a melegben, bár ájulás környékezte. Távolra már feltűnt egy kis épület. Ott van. Minden erejét összeszedve rohant. Egyszerre vészes patkócsattogás hangzott fel mögötte. Öt jört vágtatva, és a káplár messziről ordított. Halt! Kampez! Úgy érezte, hogy az öklével megy nekik. Vége. Ezeknek nem magyarázhat meg semmit. Adna az Isten, hogy Lorenz lábra álljon. A gumiérek jó magasan összekötözték hátul a kezét, és hosszú pányvára erősítve a kötél végét odahurkolták az egyik nyerekhez. Azután galopba megindultak. Így szokták szállítani a szökevényeket. Ha nem tud futni a ló után, az 50 fokos melegben, akkor halára gondolják. A 25 falú jutalom ugyanis mindenképpen jár nekik, akár élve, akár halva hozzák a dezertált katonát. Ha a légionista elrontotta este a gyomrát, és Lidéusz nyomása van, akkor kolombesáról álmodik. Aki ide kerül, az az emberi szenvedések legnagyobb fokán megy keresztül. A büntetőtábor melletti temető, mintha a francia imperialista politikát jelképezni. Egyre nagyobb és nagyobb területet foglal el. A büntetőtábor az oázis súrjain túl egy pár kilométerrel távolabb a Szahara síkjáne épült. Egy pálma, egy kaktusz, egy lomb vagy fa sehol sem látszik. Csak távolról integetnek a dúsó oázis fái. Néhány félig kiégett alfa fűcsomó képezi a vegetációt ezen a helyen. Emellett reggeltől estig szabadon perzsel a sivatag napja, szabadon éget a sivatagi talajból sokszorosabb visszaverődő forróság, és éjjel, ha ráborítja jeges dérpalástját a gonosz gut, 5-7 fok hideg is van. Az aránylag kisméretű garnizon épületben az őrszemélyzet lakik. A büntetés alatt állók éjjel-nappal csak sátrakban tanyázhatnak. Aki már élt sivatagba, mint sátorlakó, az tudja, hogy az egymagába véve milyen kínszenvedés. A sátor belsejében napközben 50 vagy 55 fokos meleg van, 65 és 70-re is felmegy. Éjjel viszont szabadul járba a hideg, és a bűnös légionisták ruháit itt elveszik. Helyette piszkos, vérfoltos ócska rabruhát kapnak lenge vászonból, és ehhez nem jár a Szentüri, az a flanel darab, amely az altest köré csavarva megóvja a vesét, májat, belet a hirtelen éjszakai lehűléstől. Egy rongyos pokrócot kapnak párna nélkül. Az élelmezés állati. Reggel fekete kávé, ebéd leves egy kevés főzelékkel. Ugyanez a vacsora. A napi 1000 g kenyér helyett itt csak 350 jár. Ezzel szemben a munka ember feletti. Kőtörés, útépítés, sziklakoloncok szállítása a távoli atlasz kőbányáiból, és ha ebbel kész a század, akkor következik a tábor kitakarítása, mosása, javítása, és este kilenckor takarodó. Ébredés reggel ötkor. A legcsekélyebb szórakozottság hiba vagy védség esetén csattog a bikacsök, és a legyengült, leromlott ember börtönbe kerül. A börtönpadlóját szemembe ragasztott éles kavics darabok képezik. Takaró természetesen a börtönben nem jár, élelmezés naponta egyszer kenyér és víz. Munkába azért kell menni. Széknek vagy plicsnek nyoma sincs. A kavicsokon fekve csak összetöri az embert az éjszakai alvás, a dermesztő hideg. Ha másnap nem tud dolgozni vagy kidől, akkor megoldják a büntetést. Van, aki egy napi áristomot kap, és négy hét múlva jön ki a tömlöcből egyenesen a temetőbe. Kórházba csak töréssel vagy vérhassal lehet jutni. A beteg, akinek mondjuk influenzája van, vagy gyomorkatartusa, az itt semmi kíméletben nem részesül. Ezen a helyen nem fontos, hogy az emberek egészségesek legyenek. Nem fontos, hogy élve maradjanak. Itt semmi sem fontos, csak az elrettentő szigor, amitől írtózni kell azoknak az embereknek, akik még nem kerültek ide. Az erőd parancsnoka egy karvajúru sovány őszkapitány, aki talán még sohasem mosolygott, aki nyomban látszik, hogy elkeseredett gonosz ember. Őt ritkán látni. Napközben mesztelenül ül a szobába, gramafonozik, illusztrált lapokat olvas, és elszív száz cigarettát. A képeni parancsnok ponzon örmester. Alacsony, köpszös, reketthangú, hangú, katona. Kegyetlen és rideg. Lehet, hogy valamikor elviselhetően rendes ember volt, de 12 éve szolgálat után a büntetőtáborban, ha nem őrült meg, akkor meg kellett belülről kérgesednie. Legtöbbször alattomos udvariassággal kezdi a mondani valóját, amely mondani való általános bömbölésbe végződik, és a lesújtó bikacsökkel teszi a pontot utána. Ezt a bizonyos leereszkedő cinikus humor jellemzi, ha jó kedve van. De Afrikában mindenki hisztérikus, és a jókedv nagyon könnyen változik átmenet nélkül rahammá. Tutrel a káplár már valóságos hóhért. Sovány, vörösorú, harcsabajú szukatona. Nyugodtan nézi, ha valaki meghal előtte, és szinte unatkozva képes hallára kínozni az embereket. Egész nap iszik. Éjszaka, szinte artikulátlanul énekelve ődünk a sátrak között, és ha valahol kipuposodik a ponyván egy fekvő emberi test, akkor nagyot rúg bele és röhög. Ez a kedvenc réfái közé tartozik. A büntetés alatt állóknak dohányozni és alkoholt inni tilos. Ez a tény szörnyűségesen túl tesz mindazon, amit eddig elmondtam. A légionistát vörösbőr és dohány nélkül el sem lehet képzelni. A sűrűn előforduló dühöngő őrült, ami itt szinte járványos betegség, épp úgy, mint az öngyilkosság, nem független a dohányzás és az alkoholtilalomtól. Ez a két méreg segíti át a légionistát a legsúlyosabb lelki és testi megpróbáltatásokon. Kolombesárban mindkettő tilos. De nem tilos az őröknek akik elképzelhetetlenné fokozzák a foglyok kínait azzal, hogy előttük isznak és dohányoznak. A büntetés ideje alatt a légionista nem tagja a hadseregnek. A kitöltött idő nem számít bele a szolgálatba, és Zsolt sem jár érte. Laverborg és Jott egy-egy évet kaptak. Tiron és Berg három-három hónapot. Ponzon örmester föl és előttik az irodában. Hát megszöktetek? Nem csodálom, fiai. Igazatok volt. Én is szívesen megszökni. Na hát, ez most kellemetlen lesz, mert itt meg fogtok dögleni. Hogy közöljem veletek az elveimet. Beteg nincs, kérdés nincs, és felelet sincs. Kihallgatás nem létezik. Itt csak két dolgot lehet csinálni. Tűrni, vagy meghalni. Tutra, rá! Vezesd ezeket az embereket a helyükre! Így történt a bevonulás. Út közben ismerős arcokat láttak. A kapunál a kövér kolszefált tört. Fent a melvéden az egyik burgers síbakolt. Bizonyára együtt vannak itt mind a hatam. Jotttal együtt most már hetem. Vagy lehet, hogy megint kevesebben? Mikor beértek a sátortáborba, elborzadva néztek körül. Emberi agy nem képzelheti el ezeket a figurákat. Egy élő csontvázakból álló hadsereg. Beesett arcok, a sovánságtól torzult szájak, és megnyúlt arcok, pálcavékony karok, révedező, fátyolos szemek, imbolygó járás. Emberek, akikről a szenvedés lemarcangolta a húst, akiknek az agyán már ott ült a téboly szőrös, kiálló pofacsonycsaikon a halál, és mint egy uniformizálva valamennyi ugyanúgy néz ki. Rövid idő múlva ők maguk is így fognak kinézni. Ezt gondolták minden égyen. A vázak körülöttük beszélgettek, némelyik kacagott is. A hanguk rikácsolt és hebzsegett tőlük az egész térség. Laverborgnak egy halsuttogás érintette a fülét. – Ne félj lovas, luvas kapitány úr, itt vagyok! David Moszkowicz mögötte szuronyos puskával. De mikor megfordult, ráripakodott a báróra. – Gyerünk, te koszos, marsos a sátorba! És jól oldalba lökte a puskatussal. Mikor Laverborn ránézett, újra oldalba lökte. Mars, te disznó, nem hallod? Laverbolt úgy csodálkozott, hogy nem is érezte a fájdalmat. De mit jelentett a suttogás? Csak gúny volt. A következő pillanatban Dávid akkor átlökött rajta, hogy berepült a sátorba, és még utána kiabálta. Majd megtanítanak szót fogadni, te koszos! Reggel öt órakor akkor tagokkal ébredtek. A sátorlapon átütött a nedvessége. Az ébresztő trombitaszó bántóval recsegett. Előszették a gamelt, a, a töltsérel lakó csajkát, és sorba álltak a kondér előtt, amelyben a fekete főtt. A szakács mellett újabb ismerőst fedezett fel Laverborg. Az óriás akmed mozdulatlanul. A fiatal berkezéből kihullott a csajka. Tutrell káplán lecsapott csökkel, hogy odaesett a forró csába. A többiek közömbösen nézték. Laverbornak ökölbe szorult a keze. Pimasz! monogta Tiron. Beck nagy nehezen feltápászkodott és újra oda tartotta a csajkát. Nincs reggeli, hüvöltötte Tütrel. Felnyalhatod, amit kijöntöttél. Mars hátra, A bikacsők újra lecsapott. Reggeli után sorakozás. Tizenkét őrrel kivonultak. A nap már erősen tűzött. Négy kilométernyire az oázistól hatalmas köybuckák álltak. A foglyokat beosztották, mindegyik kapott egy kalapácsot, és a tűző napon elhelyezkedtek ülésben az átmelegedett halmokon. Kezdődött a kőtörés. Őrgyöngő egyhangúan, annélkül, hogy egy szót beszélhetnének, kopácsoltak az egyre emelkedő nap alatt. A verítékük csurgott a kőre, a kezük égett és hólyagos lett. A hátuk szúrt és sajgott. A por beszivárgott a ruhájuk alá. Aki egy pillanatra abba hagyta, arra lesújtott a bikacsők. Laverborg érzéketlen karral verte a köveket. Futni, rohanni szeretett volna. Talán Lorenz meghalt, talán még mindig beteg. Egy pár napon belül minden elveszett. A hadi törvényszék, a fogság, az ítélet teljes öt napját vette el. Mellette egy csontvászerű alak kidőlt. Rúgták, verték, nem mozdult. Ahogy ott feküdt mozdulatlanul, Laverborg előtt ismerősnek tűnt fel az arca. – Ezek a szemek? – Az orr? – A homlok? – Igen, igen, láttam már valahol. Bizonyára még nem volt ilyen csontvázásóványodva. – Ezt az arcot ismeri? – De honnan? – Tutrell érkezett az ályóthoz. A bikacsök lesújtott. – Nem kersz fel, kutya! – Újabb csapás. Laverborg elfordította a fejét. Émelgett és szédült. Szóval nem akarsz dolgozni. Akkor gebedj meg itt a napon, majd a börtönbe jobb lesz. Honnan ismeri ezt az arcot? És a szem, a szem. Délre járt az idő. Elviselhetetlen volt. Messze, ameddig a szemellát sehol egy foknyi árnyék. Hetven fok lehetett a napon. A szája már feldagadt, a szemébe, mintha két hegyes tű lenne szúrva, úgy fájt és égett a visszaverődő kemény ízó Lehet, hogy emberek így bánjanak embertársaikkal. Valósággal megpirítják itt lassú tűzön a foglyokat. Írtozatos kínna az zuhant rá valami, hogy eszméletlenül bukott le a domról. A bikacsök. Tudta, hogy azonnal fel kell tápászkodnia, mert minél tovább marad, fekve, annál többet kap. Visszamászott a kövekre, de így is kapott még egyet a vállára, hogy úgy érezte eltörik a csontja. – Sánil! – a Tautrel, aki ugyan nem dolgozott, de a nap megvadította. – Ha még egyszer pihenni látnak, szétverem a koponyádat! Odébb ment kicsit támolyogva, és nagyot húzott a kulacsából. Végre dél lett. Sátor csak egy volt, az őrzők számára. A foglyok szédültek a puszta földre a napon, és mohón ették a levest. Ahogy a nap túlért a delelőn, feltűntek itt is, ott is a sivatak speciális árnyai. A homokdombok mellé fekete, mozdulatlan kis völgyeket vetített a nap. Egy óra pihenő után folytatni kellett a kőtörést a megkezdett szakaszon. Dávid Moszkavics jelent meg pökendi módon. Hey, – Hé, dögök! Egy erős alap kell részeket lerakni pillantással Laverborga esett. Jöjjön maga! Maga úgyis nagyon jó színben van, aránylag. Alons. Meglökte a puskahaggyal, és maga előtt terelte. Jó távol az egyik homokdűne mögött teherautó állt, amin egy kátránkemencsel hatalmas alkatrészei voltak. David letette a puskáját, és szigorúan a Laverborga. Ő jön oda le, kapitány úr! Aztán a markába köpött, és kezdte leemelni a vasdarabokat olyan erővel, ami nem látszott meg vékony a testén. Közben mosolyogva hátraszólt. szólt. Muszáj egy kicsit gorombáskodni magával, különben nem lehetnék a segítségére. Ezért ne vegye rossz néve, lovas kapitány úr, ha a nyilvánosság számára olykor megrugok. Így el, nekem jobban fáj! Csak hagyjon engem dolgozni. Nem engedem, hogy miattam esetleg bajba kerüljön. Olyé, ne félj az öreg Dávidot! Nézze, ott van cigaretta, gyújtson rá. Itt a kulacsok, vörösbor van benne. Na, ha látja, hogy jön valaki legfejebb helyet, cserélünk. S ne ellenkezzen, mert itt én parancsolok. Nem bírt ellenkezni. Mindene fájt, és úgy érezte a feje szinte széthasad. Nagyon húzott a kulacsból, aztán leült a domb és elszívott egy cigarettát. Dávid fütyűrészbe dobálta le az vasdarabokat, közben beszélt. Különben, ha érdekli a lovas kapitány urat, már öten vagyunk a milliómosok közül. A szerencsétlen burger valahogy neki a szuronyának, és mausztolt. Nem látta senki mikor neki de mit lehetett volna kideríteni. A ringelány pedig, az a cirkuszos leesett a bástyáról. Éjjel. Most én elhatároztam, hogy a szemébe nézek ennek a tömeggyilkosnak. Hú, de nehéz. Ha. Megfigyeltem, hogy a legtöbb áldozat előről lett legyilkolva, és egyiken sem látszik erőszak. Tehát olyas valaki ülhette meg őket, akikre nem gyanakodtak, és olyan helyen, ahol nem látta senki. Tudja, mi csinálok én most minden nap? Takaródó után kiszököm az erődből, és bejárok az oázisba egy nőhöz. Gyönyörű alkalom ez az ismeretlen tömeggyilkosnak. Minden nap figyelem. Bizonyos, hogy legközelebb rám kerül a sor. Ha úgy van, ahogy gondolom, akkor nem csinálok sok históriát. Nem jelentem fel a rendőrségen. Úgy éljek. Tegy el a többi cigarettát, bár úr, mert erre felé nincs trafik. Majd megfizeti. Én felírom, nagyon precíz vagyok. Most mindjárt visszamegyünk, így csak kibírja estig, nem? Azt mondom, ne haragudjon, ha néha megrugom. Tisztára a látszat miatt van.